27 липня 2021 року Перше Голлі їде по Рідж Роуд до двогодинної зони паркування, відчиняє вікно і запалює сигарету. Потім телефонує до резиденції Гаррісів. Відповідає чоловік. Голлі називає своє ім'я та професію і запитує, чи може вона завітати і поставити кілька запитань. «Яке питання вас стосується?» «Прошу». А я мав на увазі, стосовно якого питання ви хочете завітати». Голі повторює своє ім'я та каже, що її цікавить Керрі Дреслер. «Я працюю зі справою, де згадується ім'я пана Дреслера. Я проїжджала повз боулінг, де він працював». «Не треба подробиць», – відрубує він нетерпляче. «Добре, я намагаюся його знайти. Це пов'язано із серією «Автокрадіжок». Розумієте, я не можу вдаватися в подробиці, але хотіла б з ним поговорити. Я бачила групову фотографію вашої команди з боулінгу разом з паном Дреслером і подумала, що ви можете підказати, куди він міг подітися. Я вже розмовляла з паном Кріппардом і паном Велчем, тому, оскільки я поруч... Дреслер викрадав автомобілі? Я справді не можу розголошувати деталі пане Гарріс. Ви ж пан Гарріс, чи не так? Професор Гарріс. Гадаю, ви можете завітати, але ненадовго. Я вже кілька років не бачив молодого пана Дреслера, і я дуже зайнятий. Дякую. Але Гарріс вже поклав слухавку. Друге. Родді кладе слухавку і повертається до Емілі. Їй трохи полегшало, і вона не потребує інвалідного візка, натомість користуючись тростиною. Її волосся нечесане, й Родді роздратовано думає. Вона схожа на стару казкову відьму. «Вона їде», – каже він, – «але це не стосується тієї дівки, Дал. Вона каже, що її цікавить дреслер». «Ти ж не віриш у це, правда?» «Не дуже, але в її словах є певна логіка. Вона стверджує, що розслідує низку справ, пов'язаних з авто». Він робить паузу. «Викрадення автомобілів». Це може бути правдою. Я дуже сумніваюся, що приватні детективи ведуть справи послідовно, а не паралельно. Інакше це б відбивалося на їхніх доходах, правильно? Вона може вести дві окремі справи, пов'язані з двома людьми, яких ми викрали. Це було б дивовижним збігом, чи не так? Збіги трапляються. І чому розслідування зникнення Бонні Дал мало привести ту Гіпсон до боулінг Клубу. Ця ельфійка не грала в боулінг? Її ім'я – Гібні. Голі – Гібні. «Я поговорю з нею», – хитає головою Родді. «Бо ти не знала дреслера. А я знав. Вона хоче поговорити зі мною, і я з цим розберуся». «Розберешся?» – вона кидає на нього тривожний погляд. «На початку розмови з нею ти сказав, питання стосується, замість стосовно якого питання?» «Ти... Я не знаю, як сказати, любове моя, але...» «Я обмовився. Ти думала, я не помітив?» «Все нормально. Ситуація контрольована. Він торкається її щоки». Вона кладе свою руку на його долоню і посміхається. «Я спостерігатиму згори». «Звичайно. Я люблю тебе, моя булочка». «Я теж тебе кохаю», – відказує Емілі і повільно прямує до сходів. Попереду повільний болісний підйом, але вона не має наміру встановлювати крісельний ліфт, як та стара курва по сусідству. Ем не може повірити, що Олівія ще жива, і вона вкрала в неї дівчину, яка, здається, мала неабиякий талант, особливо як для темношкірої, для негритовськи. Емілі подобається це слово. Третє Голі піднімається на ганок будинку Гаррісів і дзвонить у дзвінок. Двері відкриває високий стрункий чоловік, одягнений у джинси, мокасини і сорочку поло з логотипом коледжу Беллз. Його очі яскраві й розумні, але дещо запалі. Волосся сиве, але далеко не таке пишне, як у Г'ю Кліпарда. Рожева шкіра проглядає крізь борозни, прокладені грабінцем, На що цій є привид давнього синяка. «Пані Гібні», – невпевнено каже він, – «проходьте до вітальні, і можна зняти маску, тут ви в безпеці, якщо припустити, що та небезпека взагалі існує, о чому я особисто сумніваюся». «Ви робили щеплення?» – він хмуриться. «Ми з дружиною дотримуємося здорового способу життя». «Цього достатньо, і Голі повідомляє, що комфортніше почуватиметься у масці». Вона також не проти одягнути гумові рукавички, але наразі їй незручно діставати їх з кишень. Гарріс, очевидно, збентежений. Видно, що це питання для нього болюче. Вона не хоче його дратувати. Як забажаєте. Голі йде за ним коридором до великої кімнати, обшитої дерев'яними панелями і освітленої стелевими люстрами. Портьєри затягнуті, тому що на дворі сильна спека. Шепоче центральний кондиціонер Десь дуже тихо грає приємна класична музика З вашого дозволу, я поганий господар І не запрошую вас сісти, каже Гарріс Я саме пишу розлогу відповідь на дурну статтю поганенького дослідника В The Quarterly Journal of Nutrition І не хочу втрачати нитку аргументів Крім того, моя дружина страждає від мігрені, Тому я прошу вас говорити тихо «Вибачте», – тихо каже Голлі, яка й без того рідко підвищує голос, навіть коли сердеться. «Крім того, у мене чудовий слух». «Це правда», – думає М. Вона сидить у спальні і слідкує за ними на моніторі ноутбука. Камера розміром з чайне блюдце захована за дрібничками на каміні. Найбільше Емілі непокоїть, що родні щось видасть». Більшу частину дня він зберігає кмітливість, але ближче до вечора з'являється тенденція обмовлятися і ставати забудькуватим. Вона знає, що це характерно для тих, хто страждає на хворобу Альцгаймера або деменцію – синдром заходу сонця. Але відмовляється вірити, що це стосується чоловіка, якого вона кохає. Проте зерно сумніву посіяне. Дай Боже, щоб воно не проросло. Голлі розповідає Гаррісові історію про викрадення автомобіля, яку вона вдосконалила дорогою, як та маленька дівчинка з оповідання Сакі. Вигадка на швидку руку – це її козир. Вона мала б використати цю історію у бесіді з Клі і Волшем, але тепер вже нічого не вдієш. Вона безумовно розповість її Ерні Коггінсу, який цікавить її найбільше. Той продовжує грати в боулінг і одружений. Дружина, напевно, не страждає від часу, але це можливо, цілком можливо.